Ogoita amagurteren buruan popo lageri zer gertatu zitzakon ez da oraino argitua. Ogoita amagurte iparretaraktaleko militantea faltatu zela landesetana, barda eletako plazan omenaldibat eskainia izan zako, txotxe etxe best bere lagunaren zat egia behar danun behitik zilatu. Balea Pop Festivala gaurtigoiti bidarte, nigande arte elektro eta pop musika, eta arte plastikoak eriko gune desberdinetan, moi-moi kolektiboak antolatzen du laugarren aldikotz. Eta pilota haste nagusia igandean irekitze egun ofiziala azpartnen, esko Euskako finalean lehiatuko dira amikuze eta Aparne Euskal Herriko xapela lapurtageek eremana dute, Aldiuntan ikusiko austageek egeboentsa nahiko beitute. Eta aroa, beraz, Ionez, iguzkia mementuan asteko? Iguzkia, euri atarteka, aski aro, nasia, eukanen dugu egun guzian, eta jakin temperaturen aldetik, ogoi bat gradotan agira oraen eta istantian, ogoi eta iru gradoko temperatugrak eskainiko dauzko aro unek. de hizpen kantuekin patxiidi hartten persuekin aurgeskuarekin eta hitzartze desberdinekin iragantzen bar da Janluïlar poporen omenaldia heletan, hoita ha ama urte bete ziren atzo desagertu zela eta lagun eta urbilekoek egia jakin naantsegitzen dute. Lehen le joan popolaren ama inguruan poporen bohokakideak eta lagunak zituela horietan txotxe etxebeest leongo tiroketan popola laua iparretarak ekuetarik bat, popoa ipatzean gogora lehenik zer eldu zaion galdegin diogu. Utsa, utsa, lagun baten utsa galderak eta bai, galderena, amildegia. Lehenik heldu zaitena hori da eta hori. Zeta, bo, jadanik randuten eh, bezala, eh, lagunanitz eh, galdu ditugu Maruruski boro kortan, baina beste laguna badakikun undiren ina popoezakigu. Eta hori zaila da guretzat bizitza zaila da bere familiarentzat eta da ezin onaktua. Guretzat horita eta naretzat horitzait, niretzt heldu zaitena da hutsa eta galderak galdera. Argidu itsotsi etxe bestek Euskal Egian bake prozesuak azinana egin egia guziak na gainean ezagi beharko direla eta popolagi gertatua ere argitu beharko dela. Euskik eguk uh, ezin dugu honartu uh, bakie bat, uh, nun uh, gure lagunak uh, galduak izanen diren, ez ez guretzat uh, bakie proxesu batek edo aterabide politiko batek bihardua erantzunak, erantzunak berdu da, eta bakie proxesu hortan edo aterabide horretan uh, ezin dugu ere uh, baztertu uh, Gune lagunak boro karatere manditutan ahosoinak, Euskal Egiaren ukapena, Euskal erriaren ukasiua, eta oie denak ordira, eta oiek erantzuma behar dute, erriunek erantzuna behar dute, gune lagunek erantzuna behar dute, erduan, erantzuna hoiek denak izanen dira, hor bai baki prozesu izanen da, hor du arte eguretzat zaira da. Autonomia eraiki, kondoko omenaldia urrian eginen dako amnistiaren egunean. Gogoi urteko donostiak gazte bat hilda atzoa txaldean, donostiako pasealeku berrian itxaso basterean oine zibilkizen bilagunekin eta lurlitatze bat dintzaie urgul menditik eta ahibatek azpian hatxe mandu gazte hau. Javier Ratutsa, Eusko alderdi jeltzaleko buru historikoa, Hilda, Hiru eta Noita amabosturtetana, Atzo, Sohtzez Getsuaga, Lahato Noita amasei eta bimila artean bizkaiko buru batzareko prezident izan zen inigo urkuluk segidartu arte eta orai itxasobere alabak du kargu hori. Gediagiko leko dirua teatzeko hirukutsa, jauzaaziak dirua hartzeko atzo lehenik bai honan, grambazk hauzoan, gero biarnoko laken eta hirugarrena tahben, hiruetan egiteko molde bera gazabotoila batekin jauzaazi dituzte kutsauriek bai honan eta laken ohoinak sosik gabe joan dira, aldiz tahben, kausitu dute dirua hartzea, banketxearen arabera sosa ez dute erabiltzak zen alkohola kotana ankre batek estaltzen behitu sozio <tipen> Balea Pop Festivala hasiko da gaur bidarten igande arte elektro eta pop musika eta arte plastikoak nahasiko dira. Herriko gune desberdinetan moi moi kolektiboak du festivala antolatzen, eta preseski moi moi kolektiboan nor biltzen den espikatzen digute peio eta joanes kideek. Gaur moi moi kolektiboan dira, ba dira artistak musikariak. Eeta atzekaraiki da egiten duten jendeak, dira ere esteak grafia egiten duten jendeak, aurten Or, egin dute estena toki eta gauza asko egugarekin hori dena denboraainiz pasa paletan, hausten, eta... Yeah, yeah, yeah. <laughs> Ege, du, du yourself, jantena, egin behar da, <laughs> sosagutirekin. <laughs> egin haiduguna ere bai mohi mohian, ikusten dugun bezala, tisla kutzi egindituzte gauz batzuk, badar tisla leku bat, musika egindu gordoan ere bai, eta larrumbat eta igandean ere e, e, irekiko dugu zinema, eta larrumbatan pasako ditugu e, kortu batzuk, eta igandean e, klipak izanen dira. Entzatzen gara, alik eta gehien, ba, arteak nahestea eta arte guztiak hemen bat e, bizitza. Eta zerbait azpimaratzeko tan ere, zer aholkatuko luketen galdegin diegu Peio eta Joanesi. Bon, egun guztiak garantizuak dira. Eh? <laughs> <laughs> Zinema <laughs> antolatzen dut e hor doa niretzat zinema gaur hasten da bidarteko eskolan beraz musika elektroniko haukango dugu, Etien Jome Wals eta Odei oh. tokiko <laughs> taldea. Ostiralean alean bidarteko ondartzen gertatuko da Hor teknomusika pasako da eguerditik arantzara ino. Eta berriz, larun batean eben gertatuko da, eta larun batean ere izango da festival bat, aurrean dako, deitzen dena. Ebe manu, manu lehko lektiboko lagun batekin prestatu dugu, kantu bat euh, surf rock giroan eta idatzi ditugu, eta aurrek kantatuko dituzte itzoiek, eta elgarrekin grabatuko dugu, eta arbako txaksatuko da bere etxera bere diskatikiarekin. Gaurasi eta igande arte beraz, balea pop bidartzen. Errugbian, miarritzeko laugugbilarien kontratuak ez tira honartuak izan diru garantia eskasez, konduen zuzendaritzak mugatzen du taldeko jornal guzien heina, errugbiko ligen agusiak estimatu du, miarritzeko BO taldeak etzuela segurtamenik aski, hilabete horien pagatzeko, ikusiz bere aitzin konduak, eta horren kontratuak errefusatu ditu, baina miarritzeko itzemandu eskaz diren paper guziak fornituko dituela lasterra. Lau diokolari dira kasu ortaan, horietan haipatzen dira, Paul jo piterzen eta ueleni fono, laugarenaren izena ezta ipu, lehen biak ez dira oraino miarritzerat dinak, fidzi ugarteetarik. Eta erruk beti, lagun arteko partida gaur baionaren zat, baionako jan doze zelaian avironek Tolosa errezebituko du gaur zortziak eterditan. Eta pilotan, frantziako xapelduren hogoita ama bostitulu banatuko dira ondoko astean, urte guziz egiten den Astenagusiaren kari geienak plazalaxokoak izanen dira, baina ezkerparetako zonbeitzu ere jokatuko dira. Astenagusiko idekitze eguna igandean izanen da, Azparneko plazan, baina lehen finalak, bezperan jokatuko dira maulen, olatzi duate... Ezin denak aste batetan sartu eta beraz, sistera hundiko bifinala siberuan jokatuko dira larun batez. Ahatik, egun hundia igandean izanen da, biztandena, Azparneko plazan, goizian luzeko finalarekin eta txaldean esku uskako arekin. ez dira trompatu eta egun horrikin pilotaren besta hundi bat egin nahi dute, hortarako kultura eta besta ustartu dituzte, goizetik aur esku, bertxu eta erakusketa bat proposatzen dute, ego egiten, Baskari Egaldoia eta txaldean mutxikoak esku ondotik Preschski eskuskoko finala da paperean hitzordurik goitatuena Amikuzia Azparneren kontra jakinik keuskal erikoan la portarekereman zutela batez una nola ikusten duen partida Eduar Eskutari federakuntzak arduradunak bi pare agi hoberenak eta aini soberenak uh, aski dafineerdiak soitia emaitzak ban bueno, argi eta garbi dira Lau pilotari jovenenak dela bi utet uh, eta Shimona Lecuque galdu zuten garazin Kasi bimila jasarci basiten? No. Mm. Hordia minatruzien, amilek etzien bere trempu hoberinean, mena mehementoa, merri zinada bere trempu ni nehi dutzen zat partida ederra bezik ezta izaiten hal. Eta pentsu dut mundu maibilduko dela, partida horren ikusteko, againtza horren ikusteko. Egia, aldoan igandeko, e mehaz eguna, bizik handia gustan dut, anizendeikin eta agian demora ere ekin. Dena hortako egine izan da, hasteko, hastenagusiago gilaren emezortzia ertelu uzatuko da, eta partida gehienak Euskalegian jokatuko badira ere, landes biagno eta zigonda aldean ere, izanendira. Eta sartzeak internetez eros daitezke ere ffpb.net gunerat joanez. Eta pilotan eskuhuska gaur kanbokoleiaketako bigaren finale erdia diokatuko dute biel eta osafrenek lahetxea eta eskujaren kontra haratzeko behatzionetaik aitzina.